Ритъм, такт, динамика, темпо. Що е ритъм? Ритъмът е посока на движение. Това движение може да бъде в две посоки нисходяща и възходяща. Всеки ритъм първо е нисходящ, т.е. при редуването първо има слизане, а след това качване. Този ритъм се проявява в следната закономерност. Ако един човешки живот има продължителност 120 години, от тях 60 години са инволюция – слизане и 60 години – еволюция – качване. Ако някой живее 60 години, 30 години са слизане, 30 години – възлизане. В слизането има два процеса, в него човек изучава какво нещо е времето и какво нещо е ритъмът. В това отношение, ритъмът е едно вътрешно чувство, което определя известно време траене. Без чувството за ритъм, човек изгубва представа за времето. Ритъмът си има свои опасни страни. В ритъма има прилив и отлив. Прилив има, когато ти си млад, раждаш се, но трябва да знаеш, че ще остарееш. Приливът, както е дошъл, ще почне да се оттегля и като се оттегли всичката кал ще занесе в морето. А като има прилив, той донася всички материали, които са нужни. При ритъма трябва да знаете, че до едно време ще е прилив, например до обяд, и като дойде обяд, ако сте на физическото поле и стане отлив, в ритъма трябва да се качите в духовния свят. Тъй, че онова, което сте придобили, да не го изгубите – ако не направите това, той, което сте придобили, ще го завлече. Има седем закона на ритъма, седем закона на хармонията. Първият от тях гласи, че всичко във Вселената е разумно. Следователно, където има разумност, там има ритъм. Разумният човек се подчинява на ритъма в природата. Той се отличава с голяма съобразителност, защото в неговите мисли и чувства има ритъм. Такъв човек винаги поставя нещата точно на време и на място. У онзи, който е лишен от ритъм, мислите бързо се сменят една с друга, чувствата също, следствие на което той е недоволен от всичко. Всеки, който е нетърпелив, той няма правилен ритъм в себе си. Но него чувството за време е слабо развито и той постоянно е изложен на неразбиране, на болести, на противоречия и страдания. Ритмическият закон трябва да се спазва. На всеки 6 работни години седмата трябва да се почива. Ако в едно село всичките хора работят 6 години нивите си и в седмата нивите почиват, то благодатта, плодородието ще бъде непрекъснато и голямо. Така е и с търговеца, чиновника и прочие, така е и с всички. Така е, защото невидимият свят с много закони дирижира работата. Тактът в природата е мярка на времето. Има тактове за 7 години, за 14, 21, 35 и т.н. На всеки 7 години има нов такт в живота. Едно важно качество за човека е да има такт. За да изкаже една мисъл или само една дума, той се нуждае от такт. Само човек, който притежава това качество, живее правилно. Тактът е една особена музикална способност. Целият живот е съграден върху 4 четвърти и 3 четвърти. Музикални тактове са това. 4 четвърти е основата, а 3 четвърти е Бог. Всяка нота представлява един малък кръг. Какво означава този кръг? Това е едно движение в музиката. Като пее или свири, музикантът знае колко време трае всяка нота. При цялата нота времето е по-дълго. При половината и четвъртината нота времето се съкръщава. Има и една осма, една шестнайста, една тридсети втора, една и шестсет и При тези ноти времето се съкръщава още повече. Значи тоновете в музиката се различават по тръйността си. Половината нота трае повече от осмината, но често последната дава по-голям израз в музиката. Някога половината нота пък дава по-голям израз. Да допуснем, че на петолинието под първата черта има една цяла нота – до нея има четвъртина, после една осмина, след това пак цяла, после половина и така нататък. Тази четвъртина трябва ли да се хвали, че е най-близо до цялата нота? Понякога хората започват да мислят, че най-важното е малката нота да е по-близа до голямата. Не, гледайте какъв тон можете да издадете. И какво съчетание може да имате в тази обща хармония с първата нота? Какъв израз можете да дадете в общото съчетание с всички ноти? Някой път гледате, че сте на едно деление, две деления, три деления от цялата нота и си казвате – отдалечихме се. Това не е музикално разглеждане на въпроса. Онази нота, която може да даде израз, може да е много далече от главната, от цялата нота, може да е и след няколко листа от нея, но пак дава най-голям израз. Вие всеки ден сте ноти, но при всяко лягане и ставане не сте в същата гама. Има една вътрешна сила, която орежда живота. Не от вашето желание, независи от нотата, къде да се постави тя. Като цяла нота или като половина, като осмина или като шестнайсетина, като тридесети вторина или като шестдесет и вие трябва да се сливате в едно, да не се чуват ударите ви. Аз, като пея на цели ноти, казвам, има едно начало и една възможност. Като пея половини, казвам, има едно проявление... Искам да се проявя. Като пея с четвъртинки, искам да имам едно постижение. Вие защо пеете цели ноти, не знаете. И половинки, и четвъртинки, и осминки, защо пеете, не знаете. Като пеете шестнайсетинки, има една радост. Като дойде тридесетивторината, ще дойде любовта. Истинската любов е в шестдесетичетвъртината. Неуловима е любовта. Вие искате в началото любовта. При 64 та е любовта. Вие искате в началото любовта. Затова се разочаровате. Много мъчно се взема 64 та Сега може да кажете, вярно ли е това. Проверете. До сега сте свирили. Попитайте кой да е професор, какво означават целите ноти. От чисто музикално гледище в музиката какво означава цялата нота? Как се определя в музиката цялата нота? То е вече музикалност. Битието е започнало музикално. Щом имате музика, с музика се е създал светът. Музиката е творчески процес в природата. Когато от нищо става нещо, това е музика. Първото нещо, което се е чуло, Очертава се цялата нота. Очертава се мястото, дето се е създала цялата вселена. След той тази вселена започнала да се разделя, образували се всичките музикални ноти. Това е музикалното обяснение на космоса. И в живота е така. Когато разрешавате един въпрос принципно, отначало започнете. Ще дойдеш тогава на половината нота. Кои тактове съответстват?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 Днес сме в музиката на целите тонове и полутонове и още не са разработени центровете за четвъртинките тонове в човешкото ухо. Навсякъде в света се явява едно недоразумение. Ако вземете тоновете в музиката и там има едно недоразумение, някои тонове са много капризни, те могат да се скарат с всички останали тонове а могат да те скарат даже и с капел майстора. Ако на един тон не дадете определеното време, на цял тон, или на четвърт, или на осмина, веднага капел майсторът замахва с пръчицата си. Който е да е тонът, ако не го вземете точно, колкото е неговото траене, веднага капел майсторът се оплаква от вас, не е доволен. Той казва, правилно трябва да вземате тоновете, нито на йота повече или по-малко време. Всеки тон трябва да се взима правилно и с всичкия му израз. Мигането също е такт, музикална мярка в живота. Ако мисълта на човека е права и мигането му ще бъде правилно, ритмично, от бързото или спокойно затваряне и отваряне на очите, зависи успехът на човека и в науката, и в музиката, и в разрешаването на житейските въпроси. В музиката има понякога неправилни тактове. Те най-мъчно се изучават, понеже по-голямата част от живота е построена на неправилни тактове. Едно противоречие, което се е явило в живота на човека, това е един неправилен такт. За да поправи състоянието си, човек веднага трябва да намери един съответен тон – дума или звук. Набраната енергия трябва да се предаде музикално. Тя не бива да се задържа в организма, а веднага трябва да се трансформира. В музиката отмерените тактове не допринасят много за музикалността. Ако една песен се напише със строго определени тактове, тя ще изгуби половината от своя израз. Тактът трябва да бъде вътре, той е една несъизмерима мярка. Всякога, когато човек иска да даде израз на една окултна песен, той трябва да вложи непременно в нея несъизмеримите тактове, т.е. унези тактове, които не са точно определени в ума му. В окултните песни не трябва да се гледат тактовете, а смисъла. Когато тактовете в една песен вземат надмощие, песента изгубва своя смисъл. Хубавата музика е несъизмерима. Но хората не могат да пеят още без тактовете. Всяка песен има определено темпо. Анданте, алегро и т.н. Когато се гради къща, това е анданте. Когато се съгради къщата и се дава увеселение, това е алегро. Когато човек се движи с биволска кола, това е анданте. Когато се движи с автомобил, това е алегро. Най-безопасното пътуване е анданте. Най-опасното е алегро. При темпо анданте хората се примиряват със своите вземания давания и сплащат полиците си. Когато плащат, не може да вървят бързо. Като дойде алегро, те се освобождават от плащанията си. Който мисли бавно и пее бавно, той очаква нещо, той иска много. Който пее алегро, бързо върви, бързо мисли, с малко се задоволява. Бог иска от човека да върви алегро, а не анданте. Свири човекът. Никакви правила няма, но свири хубаво. Отваря му се сърцето. Много хубаво свири. Но еди в коя гама някой бемол, някой диес, някой динамичен знак не е изпълнил. Какъв динамичен знак? Тори динамически знак един и два и три на умрелия, не става. Но като засвиря аз, става човекът. Това са динамически знаци, знаковете, в които нещата стават. То е динамика. То из което нещата може да се реализират, то е динамика. То е което дава сила и мощ на човека, чистота на неговите мисли, здраве и живот. То е динамика. Другото е сянка. Не, че без правила може, но уния правила, по които нещата стават – Правилно, те са динамични. Той, което прави нещата, то е динамика. Когато всички условия се изтощят и положението на човека стане безнадежно, той изпада в статично състояние, от което само динамиката може да го изведе. Единствената сила в света, която има динамика в себе си, е любовта. Чрез нея само човек може да излезе от статичното положение. Само любовта, като подтик на динамиката, може да направи възможни нещата. Има два вида динамика. Едната се отличава с дълбочина, това е тъгата. Другата се отличава с широчина, това е радостта. Двете съединени дават направлението на живота. Значи радостта е потребна, заради да даде ширина, а скръпта, заради даде дълбочина, да корабът на живота да може да плава. Всяко разбрано нещо е динамично, а всяко нещо, което е неразбрано, в него няма динамика. Философските работи, неразбраните работи са без динамика, така че ако някога човек се изненадва от нещо, това показва, че му липсва динамика. Онзи, който е динамичен, никога не могат да го изненадат. Той е всякога буден. Тонът «до» е тон на живота, но ако го взема по обикновен начин, резултат няма да има. Съществуват известни трептения, с които този тон ще го динамизираш. Например, «до-до-до». Като вземаш правилно тона, ще почувстваш свещен трепет, нещо ще трепне под лъжичката ти, една нова мисъл ще дойде в ума ти.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 Халюцинация има само за глупавите хора. За разумните хора няма никаква халюцинация. Халюцинация има за невежите. За любещите, за разумните, за хората, които обичат, няма никаква халюцинация. Халюцинацията – това е сянката. Аз познавам сянката. От сянката плодове не се берат, но от дървото се берат. Какво ще ме убеждава някой «Дали е халюцинация»? При халюцинацията нещата не са реални, човек винаги губи. При реалността човек печели. Безразличието е изгубване на динамиката. Ако човек се спре някъде, това също показва, че той няма динамика в себе си. Винаги човек трябва да привежда нещата в динамическо състояние. Музиката е формата на динамиката, нейната външна страна. А потикът вътрешната страна на динамиката, това е любовта. Сега да разгледаме музиката. Тя също има две страни. Нейната външна страна, това е техниката. А вътрешната страна на музиката, това е динамиката. Само чрез тази вътрешна сила на музиката, хората могат да се преобразят вътрешно. Динамичната страна на музиката събужда в тях желание да проявяват доброто. Човек трябва да разбира динамиката на музиката, за да има постижения. Не разбира ли музиката като динамика, той в началото може да постигне нещо, но в края ще има големи загуби. Музикално как започва песента Цветятът цъфтяха»? Какъв интервал е? Значи започва с отворен интервал. Цветята вързаха, дадоха каквото имаха в себе си и минаха в затворен интервал. Започват с отворен и влизат в затворен. Цветята цъвтяха, вързаха под слънчевите лъчи. Аз разглеждам пиесата как върви по един музикален закон на затворен и отворен интервал. Думите и те вървят по затворен и отворен интервал. Той е по закона на смяната. Ти не можеш да бъдеш отворен, ако няма какво да дадеш. И не можеш да бъдеш затворен, ако няма откъде да събираш. Ставаш затворен, когато имаш място да събираш. Отворен интервал, пълен си, има какво да дадеш. Това е положителен и отрицателен свят. Учените говорят за положителни и отрицателни величини. Положителното това е отворен интервал. Плюсът е отворен интервал. Минусът – това е затворен интервал. При минуса се събира. Отворената мисъл е мисъл, която дава. Затворената мисъл е, която не дава. Не да бъдеш вечно затворен и вечно отворен, така не бива да се разбира. Някои от вас не са музикални, защото са затворен интервал. Има отворени интервали или положителни интервали. Законът е такъв. Като скърбите, вие сте един затворен интервал, а радостта е отворен интервал. Двете съединени заедно образуват хроматични интервали. Ако ти не можеш да скърбиш, не можеш и да се радваш. Защо скръпта е затворен интервал, а радостта е отворен? Кога? Когато Христос се роди, дойдоха у нези певци отгоре и пяха като небесен хор. Ако в тебе се роди нещо, ще дойдат тези певци отгоре и ще запеят Слава Вишних Богу! Ще запеят тихо и тогава 300 милиарда клетки в тебе ще кажат Благословен е духът, който идва да ни организира. Духът е капелмайсторът, това са новите възрения. Аз ви давам тези разсъждения. Казваш, как ще живея? Ще пееш? Ти казваш, не мога. Някой път ще ви изнеса проповед само с песен. Трябва да пеете. Бих желал всички да пропеете. Два основни тона има в природата. Божествен, положителен, който дава. И другият, който възприема. Плюс и минус. Това са два основни тона, с които музикантът трябва да започне, независимо от това дали свири или пее. Трябва да даваш правилно и трябва да вземаш правилно, да се движиш между тия две състояния. В дадения случай положителните тонове се образуват в сърцето, отрицателните в ума. Така да казвам, причината е, че сърцето осиромашава от много даване. Умът не може да мисли, понеже не е дал правилно. Сърцето трябва правилно да дава. Сърцето трябва да живее в отворените интервали. Той, което дава, е отворен интервал. Той, което взема, е затворен интервал. Музикално е така. Представете си, че известна песен започва от домажор. Вие искате да вземете фа. Питам, следващата нота в какво трябва да бъде? В секунда, в терца, в кварта или в квинта? Ако първото отношение на фа, понеже има възходящо и нисходящо положение, е в терца, Следващият момент на фато в кварта ли трябва да го вземете? Ето философията на хубавата музика. Някой път една кварта, която следва терца, е хармонична, а някой път трябва една квинта или пък трябва секунда. Интервалите в музиката може да се разглеждат като елементи. Например, терцата е мек елемент, а секундата е твърд елемент. В секундата има дисонанс, който се разрешава в терцата. Този сблъсък, този дисонанс в секундата се явява, защото тоновете са близо един до друг. Като се разрешат в терца, става едно укрепяване. В терцата има един потенциал. Той е средната нота, която не звучи. Обаче той е най-важен и най-мощен. В терцата до ми най-важна е нотата ре. Двама приятели образуват терца. Явили се между тях един, който мълчи. Той е най-важен, като основа на терцата. Без него двамата нищо не могат да направят. Мекота има в терцата. Нейното разрешение е в квинтата. Терцата има един връх, от който лесно се слиза в две посоки. Тя има един перпендикуляр, а квартата има два перпендикуляра. Двата върха на квартата ще се съединят или надолу, или нагоре и ще се примирят. И квартата, както терцата, укрепява нещата. Когато работите на човека започнат да вървят напред към цъфтене, това е кварта. Тя е мъжки принцип, а квинтата е женски принцип. Или другояче казано – квартата е на волята и ума, а квинтата е на сърцето. Има хора квартово-квинтово настроени, които имат повече възможности в потенциалите. Те са хора първо на теорията, а после на опита. Но щом иска човек да си уреди работите, това вече е секста. Какво представя квинтата? Когато съществуват три потенциала между тоновете, това е квинтата. Ре мълчи, ми мълчи и фа мълчи. Те са, които субсидират, дават капитал. До и сол обработват капитала. Потенциал значи хиляди години се събира енергия на едно място или материал се събира. Когато този материал започне да се обработва, това място, отдето вземаме материала, то е потенциал. Казвам, Бог ни е дал музиката в нас. Тя е крайният предел, тя е границата на нашия умствен свят. Музикалното чувство се намира от двете страни на челото, по ръбовете на челото. Казвам, всеки може да си постави музикален венец, като стане да изпее една песен. Ще пеете до, после ще пеете ре, ми, фа, сол и т.н. След той ще пеете секунди, терци. Терца аз наричам един интервал с един потенциал. Да кажем, имате до и ми. Ре е потенциалът. До и Ми, като се вземат, черпят своята сила от Ре. Имате една кварта, до Фа. Имате два потенциала, Ре и Ми. Те са капитал. В една терца имате един потенциал, то е слънчев интервал. Ако имате една кварта, квартата не е тъй силна, както терцата. Малко по-земна е, по-груба. Ако искате мекота, ще я намерите в една терца. Ако искате сила, в една кварта. Сега вие казвате, няма ли някой по-лесен път да се не оплетем? Има лесни пътища. Аз да ви кажа, има пътища на дините, има пътища на дъбовете. Съвременното човечество се нуждае от една нова основа. Добротата за основа, справедливостта за градеж и разумността за обхода. Тия три неща се изискват.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 Имате терца между до и ми. Тогава до е тон и ми е тон. Едновременно звучат, ре е потенциал. Терца е, понеже до и ми поемат сила от потенциала ре. Кое е кварта? Кварта е два тона и два потенциала. Кое е квинта? Което има два тона и три потенциала. Така разбирам, така е според моето схващане. Когато вие имате един музикален интервал от два тона с два потенциала... Трябва да мислите, понеже има голямо противоречие в квартата. Когато имате терца с един потенциал, вие може да се радвате. Следователно всичките спорове в семейния живот излизат от кварти. Мъжът има един потенциал и жената има един потенциал. Образуват кварта, да положат една основа, но се получава един ъгъл с две линии, един отворен ъгъл. Питам, една уста, когато е отворена, какво допринася? Какво допринася отворената уста? Какво допринася затворената уста? Ако устата е постоянно отворена, човек минава за глупав. Ако устата е постоянно затворена, човек минава за мъдър. Така съдят в древността. Глупав се нарича всеки един, който харчи божествената енергия безразборно, без да има резултат. Мъдрец е, който изхарчва тази енергия за своя полза и за ближните. Глупецът не е полезен ни за себе си, ни за ближните, ни за Бога, за никого. Ще избягвате глупците. Някой казва, аз не искам да ставам глупав. Ние, съвременните хора, трябва да бъдем верни на себе си.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 Връзка съществува между майката и дъщерята. Някъде съществува връзка между сина и дъщерята. Някъде – между дъщерята и бащата. Преплита не става. В един дом, където няма любов, не може да се възпитават хората. Нито музикантът, нито поетът може да станат такива, ако нямат любов. Те трябва да имат любов. Речта е жива. Хиляди години са минали, докато се формира... Сегашната реч. Един поет ще нареди думите така, по известни закони, че ти като четеш, ще ти е приятно. Тоновете вървят в една крива линия. Гледам някое творение в музиката. В него преобладават терци, в друго кварти, някъде квинти, сексти, септими, октави. Където преобладават октавите, влиянието е земно. Квартите са енергични. В музиката, където преобладава терцата, мекота има. Тези неща са отвлечени. Ако ви говоря за уханието на цветята и ако вие нямате обоняние, как ще разберете? Аз, за пример, слушам една много хубава песен и разбирам как е построена. Най-първо виждам две терци, след той две секунди, после забелязвам една кварта, след той пак терца, пак секунда. Разискват в философията на музиката защо терцата се намира там. Аз като видях тази песен, разреших един въпрос. Вие ще кажете, какво ме интересуват терците? Без терци не може ли? Не може без терци. Том без терци не може да се създаде. Първото свързване на дума е терцата. Първото създаване на дума е секундата. Двама души, които, които се влюбят, това е секунда. Двама души, като се свържат, това е Терца. Двама души, като направите едно завъртване в живота, това е квадрат. В квадрата вече имате две положителни числа, имате и две отрицателни. Тогава имате баща, майка, брат и сестра. Братът е положителен, сестрата е отрицателна. Бащата е положителен, майката е отрицателна. Това е квадратът. В този квадрат не се съобщават. Те се движат. Кръгът е образуван от четири същества, които се движат за постигане на някаква идея. Ако ти не разбираш това движение, думът е нещастен. Дето има нещастие в дома, квадратът не се движи правилно и триъгълникът не се движи правилно. Той се движи правилно, но нямате един опит. Вземете един равностранен триъгълник и след това във всяка една страна на триъгълника направете друг триъгълник от три страни – ще се образува един друг по-голям триъгълник.